Hajnal felé Vahur megmozdult. – Kele, lépj át Miskára, mert nekem dolgom van. Valami mozgást hallok. Kele kissé tűnődött. – Csak lépj át nyugodtan – billentette meg fülét Miska. – Csak ne mozogj, mert nagyon csiklandós vagyok. Vahur elrohant, ugatni kezdett, de aztán elhallgatott, jelezve, hogy ismerős érkezett. Ágnes csizmáj ropottak a hóban, és vahúr nagy farkcsóvállással kísérte a konyhába, ahol már pattogott a tűz, és nagy kondérban gőzölt a víz. Jó reggelt! kezdte kendőjét bogozni Ágnes. Pilátus még nincs itt? Nem lehet kétséges, hogy itt nem Poncius Pilátusról volt szó, a ma nevezetes, egyben két kulacsos római helytartóról, hanem kizárólag bencepaliról aki a passióban Pilátus helyett szólt a zsidókhoz, mégpedig énekelve. Tekintve, hogy Bencepali három is volt a faluban, de Pilátus csak egy, ráragadt ez a név, mint kutyára a bolytórján, kiemelve őt a közönséges Bencepálok sorából. Nincs, de már hallom is, figyelt az ajtó felé Berti, eredj innen, Bújtár. Pálinkás, jó reggelt! vidámkodott be Pilátus, hóna alatt hurkatöltővel. Látom, kérő is gondoskodtak, és az igen helyes, mert az otthon valót már nagyon megszoktam. Balond vagy te, Pali? mondta Ágnes, ámban semmi rosszallás nem volt a hangjában. Ezen közben Ribiszke kitöltötte a pálinkát. Na, legények, Ágnes! Az asszony alig ivott valamit, Ribiszkejék se sokat, de Pilátusnak megserezzent az Ádám csutkája, úgy nyelte a kis folyadékot. Hát akkor kezdhetjük! Iszol még egyel, Pali? Majd utána? Igen, most már egészen nyilvánvaló, hogy itt Csám fiatal élete fonalának elvágásáról van szó. Csám már alig szuszog, és pár napja, mintha az étvágya is megromlott volna. Várni nem lehet, jöjjön tehát Bencepali a Pilátus. Amikor Vahur megszagolta Bence Pali amely vérszagú volt, egyszerre világosság gyulladt fejében. Amint kinyitották az ajtót, berohant a pajtába. Tudom már, Miska! Légett. Ugye mégis tudom, az orrom mondta meg. Miért tudsz? ásított Miska. Csám! Csám mindjárt ordítani fog, aztán mindenféle jót eszünk! Ere egy vahur, mert rosszul leszek. A kutya kiszaladt a pajtából, mert a lámpát most vitték el az ajtó előtt, aztán keservesen felsírt csám, Miska megborzongott. Mintha a bőröm húznák, mondta. Aztán ez a szag, és megrázta magát, mert a fagyos hajnalban meleg vérszag terjengett. A lámpa újra elvonult a pajta előtt. előment Ágnes, kezében a véres tállal, utána Ribiszke és Berti sarogjával, rajta csám hűlő teteme, végül Pilátus és Bújtár. A kutya olyan izgatott volt, hogy néha beleszaladt a hóba, aztán odaugrott, és megnyalt a Pilátus kezét. – Hány kiló lehet? – fordult hátra Ágnes, mert az emberek erősen szuszogtak. – Ha nincs 150, egy se? – mondta Berti. – Ilyen szép, kis gömbölyű jószággal még az idén nem is volt dolgom – nyilatkozott elismerően Bence Pali, ám ez a dicséret csámot már semmiképpen nem érdekelte. És az se, amikor később tüzet raktak alatta, sőt a hasán is – négy lábára kis szalmacsóvákat kötve, hogy a szőr ott is elégjen. A szalmalánk felcsapott, és aranyos villanásai erősen játszottak a falon. A levegőben égett szőr, és perzselt szaga úszott, ám nem sokáig, mert a hideg nem tűri a meleg szagokat, és ez a reggel hideg volt nagyon. Csám a tűzből vízbe került, jó forró vízbe, tehát a tisztességes elbánást mindenképpen megkapta. – Kész! – mondta Pilátus, és tenyerével kedvesen megpaskolt a csám hasát. – Most jöhet az a kis szíverésítő, mert ide erő kell! – Jött is. Csám pár pillanat múlva rendfán lógott fejjel lefelé, ami tulajdonképpen nem egészséges, de hiszen Pilátus azért eresztette ki csám vérét, hogy a fejébe ne menjen. A pajtában Miska megnyugodott már, mert csend volt, és a szagok is elenyésztek. Újra bóbiskolni kezdett. Csak arra ébredt, amikor bába megnyomta a lábával. Hú van itt, értesítette Miskát. Látlak hú, billegette fülét Miska. Remélem jó hírt hoztál. Lehet is jó hírt hozni, kaparászott a bagolya gerendán. A nagy fehérség eltemetett mindent. Szinnépének híre sincs, és csulék is ilyenkor a szalmában hálnak. Brukót nem bánthatom, hiszen együtt lakunk, együtt költöttünk, s a kisfény kétszer megjött már, mióta egy falat nem volt a számban. Aztán itt van most ez a szegény csám is. Hallottátok? Hallottuk. Néha meglátogattam, ám bár nem lehetett beszélgetni vele, mert mindig aludt. Hú, nézett fel Miska, tudod, hogy csám helye alatt kisztanyázik gyermekeivel? Ha most odarepülsz, megláthatod őket. Hú, izgatott lett. Megnézem, mondta. Megnézem, aztán visszajövök. A bagoly kisuhant az ajtón, felemelkedett a sötétségbe, és megállt egy pillanatra csám ólya felett. Csám tegnap este sehette meg a daráját, és a vájúban három süldő patkány torkoskodott. Hú szeme megvillant a gyönyörűségtől, meg az éjségtől, aztán ráereszkedett a legnagyobbra. Valami kis nyekergés hallatszott, aztán hú az ó tetején megreggelizett. Köszönöm, reppent vissza a pajtába. Kiz nem volt nagy, de azért jól laktam. Ezt is csámnak köszönhetem. Nekem köszönheted, mozdult meg Miska. Csámról már eleget beszéltél. Mi is tudjuk, te is tudod, kész. Akit az ember etett, el is pusztítja. Makaródzott tovább a bagoly. Megmondtam kelének is, elpusztítja és felfajja. Miska indulatosan állt fel. Lépj a szénára, kele, az se hideg, és megrázta magát. Nem igaz, hú, engem is etet, patákot is, hosszú lábot is, és mút is. Mindennek eljön az ideje, huhogott halkan a bagoly, és jól esett látnia, hogy Miska megborzong. El, bólintott a szamár, most a nagyfény ideje jött el, és ha nem sietsz, nem sokára mindenki téged néz. Csuri népe utánad repül, és torósa se sajnál egy-két koppintást a a fejettől. A bagoly ilyetten vette észre, hogy keletem már világosodik, de a sértést nem akarta lenyelni. Én... Ekkor megmozdult kele, és hatalmas szányát suhogtatta. Eleget mondtál hú, az ember megölte csámot, te megölted kiszt. Az más? Nem, nem más. Meggyógyítani nem tudtál, de rosszat mondani annál többet. Járt itt egy rokonod, aki azt mondta, nem vagy tisztességes, és dögöt eszel, amióta nem tudod a törvényt, mert ott hagytad a szabad mezőket. Elmehetsz, hú, bólintott Miska, kell mindent, megmondott. A bagoly már a levegőben volt, látták szárnyát mozogni, de nem hallották. Aztán elvisította magát, és Miska szinte ugrott az ijegységtől. Elmegyek, de visszajövök, és megmondom, mikor száll el belőled a pára. Kröú, ri, És kivágódott a világosodó ajtón. A két barát sokáig hallgatott. Hú, rettenetes visongását emésztették meg. Abból ér, hogy rosszat mond, mozdult meg végre Miska. Élelem nélkül tovább bírja, mint bárki más, de ha nem rémítgethetne valakit, abba hamar elpusztulna. Kele ide-oda lépegetett a szénán. Ez se hideg, nézett a szénára, és én megmondom neked, Miska, hogy én nem félek az embertől. Félni nem is kell, bólintott Miska, de egy kis óvatosság nem árt. A pajta ajtaja ekkor megvilágosodott. Hideg, világosság volt ez, mert a messze hómezők hideg ágyából ekkor kelt fel a nap. Az udvaron egyre hangosabb lett a beszéd, és csámra most már nem ismert volna rá a tulajdon anyja se. A konyha ajtó előtt vidáman füstölgött egy kis katlan kéménye. Pilátus éppen a sunkákat kanyarítgatta ki, és vahul úgy nézett rá, ahogy csak a szentekre szokás, a legnagyobb áhítat, azaz a legnagyobb csapások idején. Mitagadás, bujtár tökéletesen megfeledkezett barátairól, és csak Pilátus véres kezét nézte, hogy mikor mozdul feléje, ne kutya! Vahur maszatos pofával falt, bár egyre nehezebben mozdult, sőt, el is ábrándozott, amely kellemes állapot tudva levőjeleg üres hassal nem lehetséges. Amikor aztán kiőzönlött ójából az udvar népe, már nem törődött azzal se, hogy társ ott leselkedett a vágóasztal körül, és felkakkotta a lehulló kisebb hulladékokat. A kutya tökéletesen tele volt. Tessék-lássék rámorgott még a kacsákra, aztán elment a pajtába barátaihoz, mert így jól akottan a barátság is mélyebb és gyengédebb. Hiszen ha nyár lett volna, bizonyára elás pár szebb csontot, gondolván a jövőre is, de ebben a fagyban ilyesmiről szó sem lehetett. Félméteres hó mindenütt. A nap ragyogó alca is, mintha csupa a jeges küldött volna a világra. Mert éppen akkor kelt fel a nap. Gondolkodott ugyan egy darabig havas ágyában, de aztán mégis meggondolta magát, kicsit vörösen a méregtől, hogy fel kellett kelni, lerúgta ködös párnáját, és neki indult a havas világnak. Bújtár lustán pislogott a nagy fényességben, és alig látta meg barátait a pajta humájában, annyira elvakította a nap. Úgy érezte, itt hidegebb van, mint odakint, ám bár a nap még egyáltalán nem melegített. Nagy sóhajtással lezökkent a szénára. Ásított. Alusztok? Alszunk, mozdult meg ingerültem Miska, mert szerette volna azt mondani, hogy bújtának undorító vérszaga van, de hiába szimatolt, a kutyának csak enyhe füstszaga volt. Odakint sokkal melegebb van, szuszogott Bújtár, és azt hiszem, kicsit sokat ettem. Igazán kijöhetnél, kele. Csám? Miska hányóan nézett a góljára, de kele éhes volt, és bújtáról csak úgy ordított a jó lakottság. Csám, gondolkodott a kutya, csám, nem is tudom. Letették, felvették, fürdették, égették, és egyszer csak nem volt sehol. Mintha nem is lett volna csám, de mindenféle más lett belőle. Beszélj másról, vahúr, ásított Miska, kavarog a gyomrom. A kutya mérges lett, és farkával veregette a szénát. Mi sosem mondjuk, hogy kavarog a gyomrunk, ha te zabról, répáról, kukoricáról beszélsz. Az más. Megeszed a poros falevelet, rohadt salátát, mindenféle zöld szemetet. Te ahhoz nem értesz, vahul. Nem is akarok, de azt eszem, ami nekem jó, és ne emlegesd, minduntalan a gyomrodat. Ha egyszer olyan kényes, nem tehetek róla? Engedékenykedett Miska, aki érezte a kutya igazát. útkor is azt mondtad, büdös a szám. Jutott eszébe hirtelen ez a régebbi sérelem vahurnak, akinek fájt a gyomra, s ezokból sértődős hangulatban volt. Csak azt mondtam, Rosszagú. legyünk igazságosak, és nem akartalak bántani. Tudom, el bújtár, Miska így nagyfokú belátásán mégis rosszul esett. Hideg van, állt fel Miska, ismét fölényesen átvéve az irányítást, igaza van vahúrnak, én mindig megmondom, ha igaza van, kimehetünk egy kicsit melegedni. Bújtár engedelmesen ballagott Miska után, és utánuk lépegetett Kele, kicsit kapkodván a lábait, ahol jeges volt a föld. Így vonultak ki a pajta elé, ahol sugázott a nap, ragyogott a hó, de bizony melegről beszélni sem lehetett. Kele azonnal fellépett egy kötek szénára, mert úgy érezte, vékony újjait megeszi a hideg. Igazad van kele, bólintott a szamár, ezért szeretem én a szénát, mert mindig meleg. Na, itt van már toló is, bólintott azután hirtelen, mert Vahur már válaszolni akart. Toló szinte a semmiből termett egyszerre a legszélső almafán, mert alacsonyan jött a kertek alatt, és a kerítéstől nem lehetett látni. Kár, mondta egyszerre halkan, kár, és szerényen összeúzta magát mintha az éjség vadvágyát akarta volna bekombolni. Aztán még egy érkezett, meg még egy. Összehúzták magukat, és ültek bánatosan. A kacsák és tyúkok körülálták a vágóasztalt, nekik semmi sem jutott már. Miska éppen meg akarta dicsérni Toróék szerencségét, egyben korholni élhetetlenségét, amikor zajos cserregés vágott végig az udvaron, kíméletlen cserregés, Amiben tolakodás volt és szemtelenség. A ház honfalán farkát billegetve ugrándozott egy szarka. Minden háznál adnak valamit, cserrette. Minden háznál? Tecs van itt a tolvaj, bólintott Miska. Ettől tanulhatna ez a szegény toló. Ha leszár rárohanok, morgott a kutya. Szemtelen hazug tolvaj, hogy ő neki adnak. Bizony minden háznál, ugrándozott vidáman a szarka. Jóháznál többet, szegényháznál kevesebbet, de mindenütt, és fényes szeme ragyogott a komisságtól. Pilátus felnézett a szarkához, és megfenyegette a bárdal. Te, ha vendéget hozol, lelűlek, elegen vagyunk, és befordult a konyhába egy nagy darab hússal. A szarka elhallgatott, előrehajvott, mintha csak erre várt volna. Egy szempillantással végigmérte az udvart, a távolságot az asztaltól, melyen kisebb-nagyobb húsdarabok hevertek, aztán feldobta magát a levegőbe, és lecsapott az asztalra. Vahur, mint a fúria, rohant oda, de elkésett. tecs értette a dolgát. Mire a kutya odaért, már újra a háztetőn ült, és reggelizett. Kár! Kár! Gombolkoztak be még jobban a varjak. Kár! Milyen bátor! Milyen bátor? Tolvaj! Tolvaj! A csarkodott bújtár, és mérgében szétzavarta a kacsákat meg a tyúkokat, aztán dühösen ugatott fel a háztetőre. A szarka tépte a húst, jókora darab volt, és vidáman billegette farkát a kutya felé. Mit kiabálsz, Vahur? Engem mindenhova meghívnak. Pisok Tolvaj! Meghívnak, és ha megszólalok, azt mondják, vendég jön. Én vagyok a vendég, Vahur. Pilátus ekkor jött ki a konyhából, kereste a húst, ránézett a kutyára, aki barátságosan csóválta a farkát. Te elvitte, mondta, de Bence Pali akármilyen szépen énekelt, ezt a elbeszédet nem értette, és dühösen oldalba rúgta bujtát. Az apád telhetetlen mindenségét, nem szabáltál eleget? Húj, húj, húj, húj, húj, húj, húj. vahú részint megsértve, részint rettenesen dühösen, Uj, uj, uj, hrv, és rávicsorgott a méltatlankodó Pilátusra, jelezve, hogy még egy ilyen mozdulat és leszedél a nadrágját, ami a hideget nem is számítva semmiképpen sem lett volna előnyös. Még neked áll fejjebb? Miért bántod a kutyát, Pali? kérdezte Berti, aki kijött a nagy zenemonára. Kúslopott a disznó. Te Pali, ez a kutya nem nyúl semmihez. Akkor a szellemek voltak, itt volt a hús, mondta Pilátus, és maszatos kezével dühösen csapott az asztalra. Erre a szent helyre tettem. Berti megsimogatta bújtár fejét, mire a kutya panaszosan felugatott a háztetőre. Ott, ott eszi a hús, tetsz, a piszkos körmű tolvaj. Berti önkéntelenül nézett. Látod, Pali, Néz fel a háztetőre. De most rögtön megyek a puskáért. De csak tegyél, vegyél, mert ha észreveszi, hogy róla beszélünk, és bement a házba. A szarka vidáman tépte a húst, amikor Berti megjelent a puskával, és az udvaron egyszerre valami várakozó csend feszült végig. A szarka megállt az evésben, szeme villant egyet, s ezzel felszívott mindent, ami az udvaron történt. Berti csendesen emelte a puskát, a szarka pedig egy sima mozdulattal átröppent a háztetőn. – Látod? – észrevette a puskát. – Na, én azt nem hiszem. – Pedig elhiheted. Ha botot tartottam volna feléje, vagy kapanyelet, ide se pökött volna. – A töltelékből meg ne sajnáld a borsot, meg a hagymát, mert úgy szeretjük – mondta Berti, és bement a konyhába, honnét illatos gőzfelhő csapott ki, valahányszor megnyílt az ajtó. Bújtár bekísérte Bertit az ajtóig, aztán mogorván elment Pilátus mellett, aki kinyújtotta a kezét, hogy megsimogassa, amiről a kutya nem vett tudomást. Útközben még rámorgott a kacsákra, aztán lehasalt a szénára, kelemellé. Láttátok? Mit? Hunyorgott Miska taputtatosan. Mit? Ez az ember. Pedig azt hittem, jó ember. Te csellotta a húst, állt fél lábra kele, szép nagy darab húst, és nyelt egyet. Aztán vágyakozva nézett az asztal felé, melyet újra körülvett tásnépe, és úgy pislogtak fel rá, mint a mennyországba. Olyan vagy kele, mint Toró, bólintott Miska, szerény és éhes. Én már hívtam, pislogott Bújtár, de ha nem jön, tás meg felfal mindent, még Kóri is ott sűrög forog, pedig neki igazán semmi dolga ott. Ha Miska is jönne, Miska fintorgott, a gyomrom, hagyd már a gyomrodat, türelmetlenkedett Bújtár. Tudjuk, hogy gyenge gyomrod van, akinek családfája van, annak gyenge a gyomra, Paták mondta. Paták és a családfa említésére Miska azonnal elindult. Hát, ha minden áran akarjátok. Ekkor már fényes reggel volt, kápráztatóan szikrázott a nap, ám bár az ereszen lógó jégcsapokat megcsordítani nem tudta. A fagy szigorúan markában tartotta az egész világot. A hó nem süppett meg, a patak némán kúszott a jég alatt, a fák dermetten álltak, csak a kémény felhőzött lenge, meleg füstött, de a füst is alig emelkedett a ház fölé, már átlátszó lett és kéken hideg, mint a távoli pára. A barátok végigvonultak az udvaron, lassan, mint akik éppen erre határozták el magukat, és megjelenésükből nem hiányzott bizonyos méltóság. Előment Bújtár, mint aki jártas a dolgokban. Mögötte Miska és Kele. Az asztal mellett nem volt senki. Pilátus éppen most dobott egy csomó haszontalanságot a kacsák közé, és bement a konyhába. Bújtár pedig a csarkodva ebben tette szét társ népét. Takarodjatok! Aztán bizonyos vendéglátói fölénnyel megcsóválta a farkát. Egyél, Kele! Szabad! Egyél, ha mondom! Kele óvatosan felkapott egy béldarabot és nyelte, mint a kígyót, de szeme riadtan járt körül, mintha lopott volna. Egyél csak nyugodtan, biztatta a bújtár hunyorogva, ami lent van, azt szabad. Kele evett, a pitvarban pedig elrikkantott a magát, Pilátus. Hű, az apád sarkantyúját, hát te vagy az a híres! Kele azonnal megállt az evésben. Ne kiabálj, Pali, mert megijeszted! mondta Berti. Látod, milyen jó barátok ezek? Csuda, lelkendezett Bencepali. Csuda, ilyen közerő még nem is láttam. A három barát tétován állt, mert nem tudták, mi a teendő. Miska kicsit oldalt lépett, mint akinek semmi köze a dologhoz, de bizonytalan lett vahúr is, mert ez az ember az előbb megrúgta. Talán még se lett volna szabad? Nézd azt a kokast, Berti, mondta most Pilátus. Milyen mérges! Kurri közeledett keléhez. Taraját elöntötte a vér, szeme piros aranyban ízott, és fejét lehajtva közeledett a gójához, Aztán harciasan kukorékolt egyet. Ide nézzetek, kikoltotta. Ide nézzetek, most meglátjátok ki az úr, most meglátjátok ki a bátor. Kifelé innen béka evő, kifelé. Belerúgott kelébe, ugyanakkor a csőrével is vágott egyet rajta, hogy annak csak úgy röpült a tolla. Ide nézzetek, Kele idegen volt és félénk. A támadás váratlanul érte, hát megszaladt a kakas elől. Tástástás! Tás, tás! nevettek a kacsák. Kurri veri kelét, csúnyán veri, mégiscsak kurri az úr, társtástás! A gólya szaladt az asztal körül, a kakas utánna, és ütötte, csípte, rúgta, vágta. Kifelé béka evő, kifelé az udvaromból! És úgy belerúgott a gólyába, hogy az majdnem elesett. Pilátus és Berti szóhoz tudtak jutni, mert ilyet még nem láttak. Miska elbalagott a pajta felé, mert távol szeretett lenni minden csetepatétól, de még vahurse ált állt barátja mellé, mert Pilátus megzavarta oktalan rúgdalózásával, és most nem tudta, szabad-e kurrit bántani. Berti azonban megelégelte a mulatságot. Kelének már vézzett a szárnya, az a szárnya, amit ő gyógyított meg. – Ne hagyd magad bába! – kiáltotta. Vágj már te is oda, bába! Ennek a hangnak csodálatos hatása lett. Ez a hang volt a gyógyulás, ez a hang volt a hús, a jól lakottság. Ez a hang volt a védelem, ez a hang volt minden, s most ebben a hangban biztatás és bátorság volt. Keleszíve keményen dobbant, és szembefordult a kakassal. szeme hideg lett, mint a téli reggelen az ég, fejét visszahúzta, mint a kalapácsot és várt. Még megállsz? rikoltott a kakas. Idenézzetek, mindenki ide nézzen! Hát, oda nézett az egész udvar. A livák unottan, mert paraszti hősködésnek tartották az egészet, a kacsák vidáman, gyönyörűséggel, mert nekik minden újdonság volt, és gyönyörűség, a tyúkok pedig ellágyulva kihúzták magukat, büszkén, mint általában a bajnokok feleségei. Miután a kellő bámulat megvolt, Kurri megmozdult, hogy egy utolsó hatalmas rúgással végezzen ellenfelével, de ezt a mozdulatot már nem fejezhette be. A kalapács levágott, mint a villám, de abban a pillanatban a kalapács már fel is volt húzva. Nem, erre a készenlétre már nem volt szükség. A kakas kinyújtózkodott, kicsit verdesett a szárnyával, rúgott is kettőt-hármat, azután már nem is csinált mást ebben a földi életben. Pilátus elhűlve nézett Beltire. Ez hát oda vágott. Ez oda, mondta Belti, és egy kis bűntudattal nyiszált el kurrinyakát, hogy a vére kifolyjon. Aztán elmesélte oda bent az esetet. Amikor azt mondtam, vág már te is oda, bába, hát oda is vágott. A góla nem hibás, tanúskodott Pilátus, a góla csak futott, amíg Berti föl nem biztatta. Ő mosolygott. Jó lesz a levesbe. Van még kakasunk. Ágnes azonban háziasszony volt, és mérhetetlenül felháborodott ezen a buta férfi okoskodáson. A kakas dicsetelen elmúlásában magát érezte megsértve, mert a kakas mégiscsak kakas volt, Őtette a tyúk alá ezt a tojást, amiből ez a kakas lett, míg a másik csak egy büdös góla, ehhez még szenvedélyességgel felkapta a legnagyobb kést az asztalról. Hát én most elvágom anyakát ennek a ronda állatnak, kimegyek és elvágom, de rögtön! És elindult az ajtó felé. Berti azonban ott állt az ajtóban. Csak tegye le azt a kést, Ágnes! A gólya is a miénk, meg a kakas is a miénk. Ágnes kezéből majdnem kiesett a kés. Ez már halálos sértés volt. Ebben benne volt, hogy Ágnesnek itt semmi köze semmihez. Ágnes ne törődjön vele, ha a gója agyonveri az egész vart. Ágnes ne gondoskodjon semmiről, ne féltsen semmit, ne rendezkedjék, mert Ágnes nem tartozik a házhoz. Ágnes itt senki és semmi. Ágnes arcát elöntötte a pirosság, és szemét a könny. Ne elveszekedjetek, mondta Ribiszke, és mosolygott. Berti a hibás, Bertinek a nyakát vágja el, Ágnes. Azt elvághatja, mondta Berti komoran, azt el. Nem kell talán külön említeni, hogy Ágnes fellángolása, ribiszke mosolya és Berti hirtelen komorsága mögött bizonyos kiürült üvegek álltak. Így természetesen a sértés még mélyebbnek látszott, nem különben Berti tragikus önfeláldozása. Ágnes minden esetre megtörölte a kezét, felkapta a kendőjét, és nagy buzgalommal kötözte. A tűzhelyen pöfögve gőzölt a leves, és a döbben csendben ez volt az egyetlen hang. Ne bolondoz, Ágnes! télt magához Pilátus. Nem bolondozok! Kiadták az utamat, mint egy rossz szolgálónak! Elmegyek! és kötötte tovább a kendőjét, ám bár az már háromszorosan meg volt kötve. A vak is látta, hogy itt bocsánatkérésnek kell következni. Berti tehát odament az asztalhoz, felvette azt a nagy kést, amit Ágnes letett, körülményesen kigombolta a nyakán az inget, és Ágnes markába akarta nyomni a kést. Itt a nyakam, vágja el, ha már annyira akarja. Vágja el, mert ha nem, hát én vágom el. Jézus! mondta Ágnes, és kikapta Berti kezéből a kést. Jézus! mi kárt magában? És szeliden megfodta a Berti karját. Na, azért mondom, lágyult el Berti is, mert én most mindenre képes vagyok. Leveti azt a kendőt, vagy nem veti? Ágnes már nevetett. Jaj, de bolond, persze, hogy levetem. Akkor tölts, Pali, rendelkezett Ribiszke, mert erre inni kell. Szent a békesség. Te, Berti, mondta később Pilátus az udvaron, ha azt parancsoltad volna, hogy a szobnya átvesse le, még azt is levetette volna. Nagyon meg volt ijedve, de téged még ilyennek nem is láttalak. Katona voltam én, mondta Berti, még pedig milyen katona.